В театрі осені. Скінчилась вистава веселого літа, А я ще сонця й тепла прошу. В театрі осені опустилась завіса Густого і злого дощу. Потрібно забути, що було вчора, Хай сходить сонце в замерзлій душі. В театрі осені усі ми актори і одночасно ми всі глядачі. Останнє листя згорає поволі На холоднім осіннім вогні. В театрі осені розподіляють ролі. Одну із них знову грати мені. У завтрашній день відчиняються двері, Сьогоднішній день у минуле йде. Я граю без гриму і без дублерів бо граю завжди лише самого себе.